Egunon eta guzi ere ongi etorgi aspaldiko gazteak saioa enzonen duzue. Eta gaurkoan gai nagusi bat ere izanen dugu eta hau eriotza izanen da. Aipatzea maite ez dugun gai bat berdin eriotza edo izaki izaitearen desagerpena. Amaia bidart medikoak gurekin izanen dugu, tesiabat egin zuen bedikuntzan asia intzin, galdezkatuz, azken momentuak nun nahi lituzketen bizi, eta tesiabat egin zuen beraz bizi bukaerari buruz, baina behiziki etxean, eta unen emaitza batzu, aipatuko dizkigu. Eri beste alde bat dugu ere komertsua, baina nunen aipatzeko, jendetasuna ere behar dara izan, inaki astoi gurekin izanen dugu, baionako rokekler da. zuzendariada. Ehozketak pasatzen diren gaur egun, zehautu egiten dute familiak eta hori guzia prestatzen aldera ere eranen daugu. Aspaliko gazteak saioa entzunen duzue, Pirineo Atlantikoetako departamentoak laguntzen duen saioa. Lenik emankizuna huasteko amaia bidart medikoa gurekin dugula eta ibai zure semea ere hor da. Egunon? Egunan? Zuk landuduzun gaibada berdin eriotzarena eta etxen iltzearen inguruko tesiabat egintzen nuen? Bai hori da, e, beraz medikuntzako tesia hori buruz egin nuen eta ideia zen justuki e, ikustea E Pelabujean ezan nahi du, bendik, uh, orte bat edo bira, hilzerat egiskatzen nuten jendeek, beraz, diadanik, horien eriotzari pentsatzen duten jendeek, zer nahi luketen eriotzaren zat, eta bereziki, zetokitar nahi luketen uh, azken momentuak bizi, etxean, edo ospitalean, edo zahetxean, edo. Mm. Eta, zen bederen gai hori aipatzea, eta haieken ikustea, ea, zenez gai bat aipatu nahi zutena, haien medikoarekin haipatu nahi zutenan, beste nahi baitekin edo... Eta, bai, aldi oro, ajera biziki hona ukan dut, jendea biziki kontentziren gai horgen haipatzea, ahongo xuki eiten zen, ez da... Hala, biziki hilu da, bai, seguk ez da, da, da, da alaia, baina kontentziren horgen aipatzea eta lasaik egizan ere, eta... Ejan behag da, mentuaz, eskoaregian badugula, berezi bat ere etxearekin, Gure etxea, gure kafira da, hor sortu gira, hor nahi dugula irere bentoaz bada, hor eta ongi senditzen bai gira, etxan? Bai, gure, gure tokia da, tokia ezaguna, lasaigaxia, eta da gehienetan ere maite dugun jendeak hor direla, goxotasun bat, lasaitasun bat ekartzen aldu. Eta alderantziz batzuetan izaiten alda ere, be maite ditugunak, babestu nahi ditugu, eta ez dugu uh, aienzatkarga bat izan nahi, beraz batzuek nahiago dute batzutan alderantziz uh, etxetikampo uh, instituzio batean edo uh, hil, be etxekoen babesteko ere, ah, eh? gehtatzen alda. Eta az irudi hori ez egoiteko etxekoen maitan, hemen pausatu zen, hori zen edo onda ere hori horien ukaitea. Hori uh, ez, hori nöste uh, onda, ofen, hori ahon pektsunala da, uh, gero hodiendek ez dute bate, beldu hori, ahri jaitea ara etxean zendu da, zenta alderantziz, uh, uh, uste dut baiti luketela hoxaitzapen hoxen ustea, hoien maxka, azken marka hoxuztea, azken eana. Da gehiago, um, azken momentuetan beldu jukaiten aldela sofritzea zedo, eta ez direla familiakoak uh, sofriarazin nahi. Gero geienetan orain gauz egun badira medio ere familiakoan laguntzeko, ez direla bakarri ketxean uh, eriden indiendearekin. Beraz, posible da ere uh, azkenian uh, familiakoak laguntzea, eta ez sobera kargabati zaitea jensat. Uh, da bada hori ere, behag berdera... Pertsona unta azokupatu, du, beti, erran eh, duzun bezala, ze inetan den, editasunak edo manen duen ez, edo bakarri xartasunak, edo balintzak desberdinak dira, berdin, desberdin kibizitzen alda, ze behar den ere, orain laguntza bada, kampotik ere. Bai, bai laguntza desberdinak badira, eta da familiaren uh, galden arabera eta behargena arabera ere, eritenaren behargena arabera, uh, ra, ospitaleko Ez dute gana medioguziak, baina lo dienak ukaiten aldirela etxeana. Gero batzutan uh, irietatik kanpo falta izaiten aldena, da ah, gauetan, nox baitu kaitea etxean edo eta hor gehienetan familiari galdaiten da, behaz gero, familia batzuak ahont, uh, ogen gogoa dute eta, eta konten dira, jaitea horiak direla okupatu, beste batzuak bada ere faen kulturalki bada pizu hori haurek behar dutela oien kargupean hartu eta batzutan egiten, egiten behar baita eta hor pizuago izaiten alda ere nahi e, duriko bada izatutatu behar laguntza galditea <risa> gero gehienetan ere eriten pertsonak duen belduja asken momentuetan da geago sufritzearena eta hor alde <risa> jaitea e, e gaugegun egiten al diren gauza guxiak bid uh, uh, minakentzeko diren medio guziak edo jaiten uh, e da zedazio uh, lka jazten hal direla ere,ba direla ga egun uh, legalak diren medio hainitza azkenean uh, ez dute jaen ez bateres sotzeko baina zinez uh, goxuki joaiteko. eta izan da etxan edo instituzioa uh, medio horiek erabiltzen al Bertin. Hori uh, eskaera bat da egiten alduena eri batek edo edo familiak nola nola pasatzen da hori hori buruzzion behar da. Eneidduriko onda denekin aipatzea bako txaren uspondua aukaiteko, zenta batzutan familiako batek janen du ez zetak hori nahi du euztu ori naita, azkenean aitarekin aipatzean beharek beste. Beha. Zenta ez sekulan nola girean, egun batez zerbait pentsatzen dugu, eta azkenean heritasuna dugularik, elbahitoa girelarik, ez zindua girelarik, emekie emekie, be gauzak dira eta ikuspundua ere aldatzen dira, bat zuten sedeak aldatzen dira ere, bat zonda ere beti behi zaipatzea gai horiek sedeak aldatzen albait dira. Eta beti dener galdeitea hon da, baina gero uh, eiten da eriak edo nahi duen askenean fean. Berak du asken itza, nu, eita du, laike? Bai, berak du asken itza, eta ezin badu itza eman, zenta batzutan ezin dira mintzatu, orde hon da galdeiten inguruko er, baina ez da galdeiten inguruko er zer nahi duten horiek, da galdeitea haien ustez zer nahiko luken uh, eridenak, hala. Eta da, orda, um, komplikatu abilakatzen. Bai, bai, bai, bai. bai. Bako txak ikosponu dezberdinak okaiten alditu. Batek ezanen eh, duok, behik rimasabat egin du, or, gindu, sofritzen du. Bestak ezanen eh, duak behazit, duritzen zentzat goi xokidela. Mm. Eta horretan batzutan ez da egesdenen ez adostea, baina uh, geien laguntzen duena olako otan da, hori zaitea... Um, izan dain edizain edo mediku, hala, inguruko hartatzeile ekin beti beti horren eta helbezain bat mintzatzea denen artean piskabat ikuspunduak batzeko. Eriak nonbait bintzatzeko posibilitatea bali madu, hau tatzen aldu gara memento batez biziki sofritzen duen gara iortan nahi du tortan finitu Izaiten adira laguntzak beraz egemedioen bidez lasaitzeko, mina kentzeko badira hori pentsu dut egemedioak. Eta horrek egiten aldu ere, luzatzen aldu bere gogoa ere bizitzeko bizten da? Bai, ahunt, ahunt, ahunt. Ahunt uh, hori da, zentak ara uh, sufritzen dela ikabe, jaiten duzun bezala aski. Eta ez nahi dute ergeiten pentsatzen alda hor galdeiten duela eutan nazi gixako zerbait, hil right. nahi duela. Eta azkenean zinez uh, sofrikarioak goxatzen badira eta behiz galdeiten bada egia gertatzen da hor dion ebe ergeitea bombe hor uh, hola untxan azkenean. Mm. Eta hor tanda batzutan interpretazio... Lantzaila ere sentaul ertzen alda bena duela hil eta azkenean untsa goxatua delarik ebe azkenean etzen hori zen uh, mina Minazuela azkenean edo edo belduhal o esina ala beste beste jangura batzuei zaitezten aldera Horain beldurren elurrak urtzean ez aukagu suri piztuta etxean Ta horain lehortzen doa alazauria memorian berriro ari du euria Ta zertarako daionako elurra mendiorok tauka bere amai urra Norberak berritzen du bere ikurra bere Hundeak erori direla meni onta gaino Iri txigarela etzen itxasori gure ibai jentzat Eraikigen duen mundu hartan bintzat Zure holograma Kantu zarraren azken pentagrama Kantu berri baten aizeak darama Ta orain irten zaizkigulata Ta egan eroriz ikasten dugula Ta orain uyu batekin nahi duzula Ez dazu, kantu batek Taurain hor gaudela ispilu aurrean izan ginen bura bide bazterrean. Ikusten dozuna erdine garrean zuzara aurreko bertsioz arrean La Zine estara zina hindi utenean dena daukagula eskura unean Moloitzen alzara aurrak ean, nola amesten genuen harrien gainean ora ta ora inomada ta ora inezbata ta ora entaupama ta ora inezbata no hisi ta ora inezbaba no hisi ta ora inezbaba no hisi ta ora inezbata no hisi sangodaba ta ora inezbaba ta ora inezbaba no hisi sangodaba Amaia, bidart medikoarekin gira, texia bat egin baitzuen bizi bukaerari buruz, eta eran behar da, haipatu duzun izbat sedazioa, zer eran nahi du konkretu kiunek? Sedazioa da lokajaztea. Lokajaztea eta uh, beraz badira loa itzaerabiliko du texkoalaz, egez kiezpada zinezko loa ere. Uh, lo uh, baknetasun desberdin batzu, Sakontasun desberdin batzu, behaz izaiten alda, da xinple ekin, maiten bada egemedio bat uh, minaren kentzeko, egemedio hori askiazkaja bada, pixkat, uh, uh, hala, tetelduak edo pixkat lo aletuak bezala lo harin bat sohtzen du horrek deia, eta gero, bat beste tratamendu batzu, hor zinez, uh, elburua dutena lo batean eta kasikuma batean ezartzia hori egiten alda ere izan dain etxean edo edo zahetxetan edo, edo zoin uh, tokitan. Hara, ipatzen ginen, gaur egun legala da medikoekin eta familiarekin eta ala inguruko hartatzaile guziekin uh, elgarrekin adostea, momentu batez ez baduko beste aterabiderik atsemaitean eta eriak sofritzen badu ebe alako uh, koma bat uh, plantan jartzea Uh, deliberatua da, ze momentutan, ze egunez, ze, ze tenorez. Eta aldiz, koma hori, sakona izanen dela, eta uh, eriotza arte iraunen duela ejan nahi du, pixka bat, agur bat dela familiarentzat, zenta momentu horretan ez dugu gehiago hajemanik uh, ukaiten uh, aleriarekin, alt, ez alta uh, itzarekin, edo soarekin, edo ara, ez da, da geho hajemanik sohtzen ala. Mm -hmm. Eztakigu memento horretan, ediak zer jentzuten duen hori zindugu iakin? Hori da, hori da, hori ez dakigu. Interaktibitate den, berak senditzen duene, zentzuten duene, inguruan pasatzen dena? Dakigun gauza bakaxa da, uh, minarena alta, uh, minaren uh, bide guziak moztuak direla, beraz, minaren gorputzaren uh, min fisiko hori ez da senditzen. Ara, gero zer pasatzen den uh, ez dugu. Esta, batere, uh, hmm. e xan, e, wala, geraz, ez da, ez delaako ahemanik gehiago bat ere hiladela. Eta nahi, ez dakiguk gero zer... Uh... Badira egia alde batzu, uh, dezberdinkiak zenden kondutan hori, uh, ediot zautatu hori? Gertatzen dena, ezan ezak egi uh, ageratxetan, da um, ospitaleak eta medikalizatzeak toki ondibat hartu duela, eta beraz, uh, Belduak edo eriten hori hainbeste untsa nahi dugu aktatu, nuen dena ez hartzen dugu mediku eta ospitale eta ingurumeno inguru esku Eta beraz, etxetik ujuntzen dela eriotza, eritasuna eta eriotza. Mm. Beraz, ega nahi du, be haugeek ez dituz dela ikusten xaxak uh, iltzen edo jubilekoak uh, iltzen, azkenean ez da ikusten, norbait iltzen dela egineetan, uh, ospitalean da edo. Eta aldiz, beste hipo batzuetan, bai, uh, dena etxean egiten da. Ez beste mediorik, beraz, eridirenak ingurukoak dituztegtatzen. Eta hilzera uh, ino, azkenean, beraz, etxean hilzen dira, ingurukoak oztira, auzak uh, ere, uh, beraz, ikusten da gehiago. Uh, na, normalizatzen da. Bada tabu bat, eriotzenen inguruan aire, eh? Bai, bai, bai, nostez medikalizatze handi horrek uh, sohtu du tabu hori, azkenean. Eta ere, ara, da, e, ikusia da, eriotza ikusia da, um, utse egite bat bezala, hako man esek. salbatu, ez, ez da bizian egon, ez da hil da, bai. Gero, uh, bon, gauk egon, gero eta gehiago aipatzen den uh, gai bat ere, lege aldetik ere aldaketak nahi baitira, eta beraz, horrek behiz maik gainerat ekartzen dugai hori eta bizikiuntza da. Eta, hala badira, medio desbertinak ez ariak justuki, uh, kalbeszaen unsaiteko eta posibilitateak badira ere etxean naiteko uh, Badira, pixkat bi, bi extremu bezala ola, batzuak ejannen dute uh, ebe, uh, eta nazi ez tal gala eta hori um, uh, hippokrissia bat da uh, ara, eri, eri diren jendeak baratzegi batzu dira eta... Uh, ez da duintasunik uh, egora horretan izaitea, eta hobeda hiltzea. Eran ere iduriko, hori da ere pixka bat um, tabu handi hogean ondorio bat, azkenean. Zienta um, hainbeste baztertua izan da, ez dugu gehiago uh, onartzeneritasuna, aultasuna, ezin tasuna, uh, elbagi eta azkenan behar bat Oaktzen algira, ezin dua bada ere, duintasun bat txikitzen aldela. Ego hori duintasunak gero zertan hori investezak bai da, bakutsak bat berde ikuspundea. Baina beden beden deia gai horiek baita eta butik ateratzen badira, aipatzen badira, mintzatzeak eta aipatzeak deia da ara pertson, interesatzea apertsonak berak zeh nahi duen, entzatzea bere sieden egespetatzea albezain bat, deia hori duintasun molde bat daare. Kasuk kasua kasu, zertu behar den uh, bat ditaike? Ahunt hori da, ahunt hori e duriko ez da eriotz on bat denentzat. Bakotxak badu eriotz bere, eriotz onaren uh, definizioa bat zokexanen dute. Benik nahi dut uh, konsiente izan bukaeraraino eta min badut tampi. beste Bat zokexanen dute ez nik ez dut sofritu nahi eta nahi dut uh, goxoki izan. Eta zakit, beste batzuk janen ni nik nahi dut atsutukin ere familia ondoan ukam, beste batzoke janen dute, ez ni nik nahi dut bakarrik izan. Ara, ahun denetaik bada, eta aur batzuak behar behar auguste ukanen dutea, ben nire aitak ez du, ez dut nire aitak bakarrik utziko. Aldizaitak behar behar ba behar du, ben nahiago dut bakarrik uh, hil eta eta guztian izan. Faya, momentu hortan ara, ikuspunduzin ez desbertinak badira, eta... E. Egin zirunelarik tesia hori, uh, zer gateratu zinuen hortik? Uh... Zinez agitun hauena da uh, diendeak uh, biziki kontentzirela horgen haipatzea. Ah, eta zinez goxokia haipatzen zutela, ergestasunen itzekin eta pasten ginituen, horren uh, bat, bi horren, uh, ah. <laughs> zinez hortaz mintzatzen. Eta zuten denek uh, egeitekoa. Uh, Bizi keongi hartuazen, horrena uh, ipatzea. Beraz hori da uh, lehen gauza. Eta gero, uh, bai, behar dezbertinak bat ziren, baina nara uh, gehienek hori uh, zuten, ez sofritzea Eta, hala ere, hainitz, bon, aske hainitz eto gidea uh, etxean hilzea harrena. Voilà, denetarik basen. gero bat ere... Uh, Batzuek, bat zenan, ba, erjanezake ba, bat zen uh, bat talde batzuek adibidez egiten zuten uh, abenik uh, konfianntza horsoa ustean dut medikoari, ez du nik erabaki nahi tena ustean dut medikoaren eskutan eta hola abelak du errespontza eh, bitate eta konfianntza egitenakot eta beste batzu aldiz baziren, uh, bon ez, benik nahi dut nik erabaki eta gauzakekin ditzan nik nahi dut uh, baki, de, ditsan, nik nahi bezala Eta, eta ara, baina uh, aizandain alde bat edo beste moldean, ara, aipatzeak du uh, argitzen uh, piskat hartatzaileak uh, ze uh, pozizioa hartu behrtutean edo, hola. Mentuaz orai profesionalizatu da eriotzak, badu bere mehkatu ere. Hainzine jaiten alda, tenik nahi dut ola joan, nahi hau-hau. Hainzinetik erosten alda, bere hilkutsa ere diakindut, bere eriotza prestatzen alda. Hori mentuaz zetzen egiten lehen edo... Ene ustaz egiten zen beste molde batean. Eta eriotza prestatzeak lasaita sumatek hartzen duela alere. Zenta e, ez da... Ezin dena aurre ikusi edo metrizatu, eh, da um, noiz gertatuko den, nola gertatuko den. Eta hori, uh, bat zuntzat bizik izaila da, ezin antolatu izana hori, eta aldiz behin guruko guzia antolatzen alba da, beden... Uh, Uri deia ahokan eitea ala du, uh, eta taket, gara janezin bazen hilkutsa uh, adiadanik erusi ere, alarek aiten zen uh, aukheri bambedani hilkoni zalarik zuk hori egineen duzu, zuk hori duzu, eta ola, gauzak prestirean antolatia zen, mm. ala lasaitzen zuen ere... Uh, bai... Bat zuetan zailago da, dira ikuspundu desberdinak jaitzen da, garaian justuki uh, ongi zela uh, emeki etortzen zen eriotza bat, zentan demora usten zuen gauzen planifikatzeko. Mm. Eta gaur egun, gehia iduridu du uh, batzutan uh, nahiago ginukeela uh, bortizki hil, bat batean hil, ola, ez dugu sofritzen eta mm. ez dugu uh, antizibatze hori. Ara, beraz, hori um, ere garaiak uh, aldatzu dira eta ikuspunduak ere. Azteko, ba, kulturalki, badira, erri alde batzun, uh, errespetu ahondu duten, saheri uh, buruz eta jakintza bat da joaiten uh, eta ez dute behar uh, emana batekin. Hemen, uh, biziki sofrikario da aurk bat joiten derarik, uh, badira, olako gauzak ere uh, kulturalki desberdinak direnak, non behit? Bai, uh, bada ere, uh, erri Estela sohtzearen inguruan, estela hainbeste medikalizatzerik, beraz uh, eriotz gehiago bada ere sohtzearen inguruana eta ursatzen direla, hori bainan, uh, malur oski, orta, bat etortzen da, ala, tipiak, uh, sohtu behiak edo tipiak, iltzen direla egeskiago, haulago yeah. direlako yeah. ere. Uh -huh. uh, aldiz guk hemen, sehantza hori bat ba... Sok ze inguruko erioz ari se gutiago dela eta beraz, uh, ara hor, txipiak uh, osak ahi honean atxikitzen ditugula eta erioz gutxi bat dela txipienetan eta bese, ara, egeitenak gero naturalki uh, naturalago dela asar bat hilatzea, aur bat baino Hon hartuago da pentsatzen baitut uh, hori pentsatzen baita normala dela noxuma bat bezala ikusia baita, saaxago bat iltzea aurk bat baino. Mm -hmm. Ez gira ez kenan, hori da ez gira prestatuak, ez dugu pentsatzen, hola gertatzen aldela, eta beraz, bortizagoa da bai. Mm -hmm. bo, Fidintzeko, amaia, eriotza behar da ipatu. Ez da ejesan, ez da eh, familiako bazkari bateran ipatzen den gauza bat, Ebe, zendako ez! azkenean, <risa> ah, zendako ez Baskari batean, edo, zenta... Biziki arazerbait uh, triste eta helun bezala da, eta azkenean, uh, egin ituztelarik formakuntzak... Uh, uh, ...an zuen paliatif, harintasun uh, hartak... Zagert gehiagoen lehertenan eskoraz... Uh, bai formakuntzak eta bai ikastaldiak... Uh, ospitaletan ebe azkenean, giro biziki goxoadute hoi anachtean, ikia initzpada, humore hoena initzpada, eta, eta zendako ez eritasun eta... eta... bitzitzako azken momentuetan ere humorea ez ari, ikia ez ari... hain ere duriko... ez da... Um, bizia noiz behar... Ba ikus, ikus molde bat, noiz hasten den bizia eta noiz finitzen den. Ezin duak bagira, geizki bagira eta batzutan mintz, ezin mintzatuak ere, edola, beti bada bizia, beti bada aheman bat, eta aheman hori gero guri da ikustea nola baliatzen dugun, ikingagia izaiten ala, poza ezagetzen alda, ahigagia da, batzutan ikustea justuki eri direnek nola ahi batzen diren, nolako momentu gogojetan, o, oinu ikia sojaraztea jen inguruan, a, a, poza eta aplaz ega den ikuste ondoan, ara biziaren gauze dejako oinu al dira olako momentuetan ere. Mm -hmm. <laughs> Baza ipatzen alda. <laughs> Bon, ben nota on horiekin ba ikor oriekin fidituko dugu, alger esketa hamaia bidar milezker, er hamehar dugu ibai uh, gurekin dugula, zailala ipatzea eriotza, ba dugulareko lakomu njunu bat uh, ondoan, <laughs> milezker bai hamaia. Ebe eh milezker suri, sanongi? Eta da zure soa zeriotza... Gorlo gabe aladura zaren gisan... Goizna barreti gauera alboan dugun... Oidura zentzu bat bailitzan... Zure begia kalperrikakoitza izan... Karasimutu isiltazu noro isil Koiz bakoitzean aurkitzen dituzua di, Ispilura begiratu ziun urbil Hakinen dugu egun hartan oitsa roben Bizitza zaren aitez ere Guztion tzadu eriotzak soa zorroz, bakar mutu lehizera jetxiko gera. Jakinen dugu egun hartan oitxaropen, bizitza zarela eta ez ere za. Guztion tzadu eriotzak soa zorroz, bakar mutu leizera jertxiko gara. Urratuko da espainertzien keiua, Begia rotza leioaren ondoan, Usadioen guneak dezitsuratuz, Bilustasunan agusitzen denean. Zure begia kargi grisaren errainiu, Mendi iunen goizorduko izotzan, Esnatzearen dardara eta ikara Kale utxeti gurbiltzen zarenean jakinen dugu egun hartan oitzaroben Bizitza zaren aitez ere za Guztion bakar mutu lehizera jertxiko gera. Jakimen dugu egun hartan oitzaro ben, bizitza zarela eta ez zereza, eriotzak soazorok, bakar mutu lehizera jertxiko Egan dugu bezala, emankizun honetan eriotza ipatzen dugula, eia, ez dugula ergeski baitezpada aipatzen den gai bat, eta emankizun batean emaiten, ez da usu emaiten emankizun batean egia egan, eta hor beste alde bat aipatuko dugu, orai, inaki aztoi, baitzaituko hemen uh, rokekler hile uh, txeko zuzen ariazira bayonan, bai honan, egunon? Bai honan? Lehenik, nora hasten da lanuntan, uh, nora sartu zirazu. Zer gogoa emaiten du uh, lan hau egiteko? Eben, ni uh, asiniz emezortzi eme urtetan uh, uh, Uda, uh, udako lana uh, nuen hori kanbo ahan izk, ka, eta kanbo koile hartzen zuten urtero gazte bat uh, Eben, plegatuen uh, uh, oporak uh, Opoa den buran uh, ukaiteko uh, norbait gehiago Ola asiniz emezortzi urtetan, bi uda eginditut kanbo koile txan Eta han ikusi nuen uh, ango enplegatia familien uh, erzebitzen. Eta iduritu zautan uh, zerbait ekartzen zuela familiari. Zenta uh, ikusi nuen familia bat berriz diten beste uh, hil baten familiako hil baten dako. Eta berag aldeiten espresuki. Beraukan nahi zuten eurzketen uh, uh, plantan beraz uh, orpen txatu nuen, Zerbaitek hartzen zuera familiak, eta hori egon zautan uh, pixkatu gogoan eta gero itala urtetan jinen uh, zan behiz Hortan uh, lan iteat, uh, fe, urte uh, osoa, fe, ofizioa hori hartu noen Arreman, bere zera da, uh, behar duzu, uh, jendetasuna iniz behar da lanuntan? Bai, jendetasuna eta eta ere uh, ez da sekulan behar Familia bat etik bestera beti beti beden zeit aldatzen da. Jendeak ez du eriotzarekin guziak ez dute beh ahemana ere. Dependitzen du ere eriotzaren kondizioetaz, eh, hilaren adina, bat dira iniz gauza kontutan hartu behar direnak, eta horiek du ere egiten eh, lan interes gajia dela. Dolu dezbergdinak bat dira, ordean, hemen emanabaita doluaren etxea dela, eh? Bai, badira, do, dolu dezbergdinak bai, bai, bai. Batzuk badute uh, egiazko mina, beste batzuk uh, dependitzin du zer aheman zuten ere hilarekin. Batzu, diten dira, eganez, bon, eurzketak in behar ditugu, egin behar baitira. Ez baita espada um, animaleko, omen aldea Hori ere, e, e egitzen da, beraz erran berda, uh -huh. ala dela. Beraz uh, horrek duere egiten, beti uh, ezberdinak direla, eh, uh -huh. kasuak eta familiak. Uh -huh. Bo, dena den, omen dena, omen denak horretik baixatuko gidela, omen bementu bat ezberda hori pentsatu ere. Uh, ez da nola egiten, edioz bat bat familian, ez da jende horrekin, gorputz horrekin zer nahi egiten? Bat dira pentsu dut. Bai bai ba. Bada ba. uh -huh. ba lege handanat eta Aper hainitz ere iteko gure aldetik eta gero ere familiaren aldetik eta beraz uh, gorgira ere familiari esplikatzeko zer egiten alden, nola egiten alden, ora, eta guk uh, legeak atxulutoki respektatu behar ditugu eta bestela arazo lagriakukaitan laditugu gure enpresaren zat hasteko. Mm. Adan, zer da, legeak behar zenduena beden uh, bat, uh, ez da olago guztien naturan. hori ez. Ze, zer dira araudiak edo zer, nahi ala ez egin behar dena. Uh, lege principalak dira, bai, uh, gorpuzaren mugitzeko erioa deklaratua delarrik, deklaratu de berkatu, uh, ez da gorpuzaren olan nahi uh, mugitzen al. G Garre joaren zat behar dira paperak, behar dira kamiona bereziak, eta gero uh, ehozketen antolatzeko ere, gauza bat zue respetatu dira uh, adibidez, frantzian ez da kutsari gabe ehozten al norbait. Okay. Kutsa, uh, legeak kutsa behartzen du. Hori, uh, ara da, um, adibidez, uh, algerian eta haien uh, erri egiten du, kutxarik gabe eortziak direla jendeak. Hemen nahi lukete, ula egin, batzuk, etxean bezala egiteko, me ezin da, kutxa behartua da. Eta badira olako hainbat lege respektatu behar direnak. Gehienik zer egiten da? lurperatzen da, hilubian emaiten da, edo gero eta ikusten da, ere erretzen dela gorputza, gor ere kutsa bat beharrezkoa behar da, beraz zerten duzunez? Bai, bai, Egetzeko ere kutsa beharrezkoa da, eta bai egin duzun bezala, beraz, gokputza kutsa eta gokputza hilobian ematen aldira, behinan ergetzen alda ere, eta gero eta gehiago uh, jendea hori buruz joaiten da. Zenta be, ez dute hilahiaren um, okupatzeko uh, gogoa, ez dute bat zutam, ez dute hiloberik, Eta jende batzuk ez du nahi ere, lukperatua perat, luk izaita, ikusten da gero eta gero egetzea hain dela lukperatzea baino. Eta hori denetan, ikustalean, bai bahnekaldean, denetan hemen da hori. Hmm. Benoan galdera bat hori buruz, erraiten zen garaibatez ezintzirela hautsak uh, naturan bajeatu. Ba, Zer di olegeak hori buruz eta usua egiten da, omen bat mendizalea zen, mendian edatuko dugu, itxasuan gertatu uh, zen, itxasuan. Bai, beraz, jendeak e, e, ahrezen zu, jendeak ainit pentsatzen du ezin direla hautsak e, kanpoan bajeatu, me legial datu zen duela amak batukte guai, men bishkat gehiago, guai, uh, esin dena egin da hautsak etxanatxiki. Ah, ezin dira etxanatxiki, uh, ikusten den bezala batzutan filmetan edo, e, su pastegean uh, mm -hmm. hautsuntzia, hori ezin da gehiago, bainan, naturan uh, bajeatzea, Hori alda, beraz, uh, bai, uh, erretuen zuen, mendian, itxasuan, errika basterean, hori ahizu da, justu deklaratu behar da, justu paper bat, erriko eh? etxan, hey, bai. nune itenden erriko etxan, eta mm -hmm. hori posibere da, bai? Jo, nik oiturak ditut, bahnek izanik, eh, beti, bizi molde, katoliko bat izanik, eh, gukilegiak eta bagintuela, eta hasi zira erraitean, ilegiak ez dituztenek, eta ze atera dute... A, a, Hau txendako, gorputza lorperatzeko, nora pasatzen alda? Beraz, ebe, e, egiten aldute hilobi bat. Familiak nahi badu lorperatu hori e, egiten alda. Eh? E, ez izan ikere hastapenan egiten alda, me badira baldintzak bizizan behar da egian berean hilobi aiteko. Hoxere badira legeak ezin ez da hola kolpez ezin da hartu Uh, Eri batetan hilubia uh, iteko, uh, zera, horre uh, badira legeak, eta be bestera, bai, uh, bestera, gorputza erretzen dute, eta hor, hilubiaren uh, uh, problema baztertua da. Mm -hmm. Eta, baina, erretzarekin ere, batzuek ematu dute hautsuntzia hilubian, hori ere posible da. Gutsa okay. bat bezala, baina hautsuntzia hilubi uh, bahnean uh, emaitea. Mm -hmm. Badirea, kultura desberdinak pentsu dut, erlijio desberdinak hemen denako nartuak dira, ez da, erligio margarik uh, agertzen, behitaz, bada? Ez batere batere bat ere, denako nartuak dira, ez da hemen Euskal ez da hiletxerik, uh, uh, nun erraiten den, beguk uh, da, katolikoak hartzen itugu, juduak, ara. Oz, hemen uh, idian dietan badira zan baitzu, baina hemen Euskal Herrian ez, ez da alakorik. Uh -huh. Lehen egiten zen dena etxean, hilbat bat bazelari, bazen protokolo bat, hauzuekin, diakitate bat bazen ere, aus, lehen hauzuek behar zuten hilkutsa ekarri, eta etxen egoiten zen gorputza, otoritzak egiten ziren, apesaldu zen etxerat. Hori guzia zertan da? Uh, aridatxipitzen gogorki uh, bat ez ere kostaldean, maina behnekaldean ere, aridatxipitzen, uh, zinta, en ustez, uh, guai, jendeak um, iretsera joaiteko uh, oidura alere, ikusten dute joiten direrak beraiek bisitabantan editerat uh, iretsera, oidura sahtu da pixkat, eta um, iretsan badira tenoreak ere, uh, idekitze tenoreak etxean delaik, uh, ba, jendea ez da belugtzen uh, atxeko uh, bederatziontan pastea, beraz hori ere eneustez en kondutan aktu behar da. Beraz, uh, bai bai or ok, sinas uh, ari da tipitzen sinas sinas bai. Bu noche en la sera chiquita no la que hunde ninguno su bajo las ten. iuntzea etzen zen, zen Aske Azken gunean denai kastel. Zuletak bolsikoan tolesten, denengo cigarroa erretzen, denengo musua ematen Bedirako ez da temboran aikoa, eta nez geldituko ezerre ingabe Zain eh, du beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera duata ez da bueltatzen Bedirako ez da temboran aikoa, eta nez geldituko ez da bueltatzen eh, Zain du beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera duata ez da bueltatzen Amak esan zidan moduan Ez galdu berreskuratu ezin duzuna Neiztakanak agertu buruan Nik beti izango dutu mebat barruan Pintxo-pintxoa beste Eta orain goizeko pintxoak ez didat Errezak hau gainetik entzen Zenbat aldi zer hori ginen Baina mal muzu batek dena zendatzen zuen Amarrurtekin astronauta bat izan nahi Eta orain zeroa ikutu gabe Izarre zinguratzen Bekira ze ondo gauden orain Batxutan egar bizian beste batxutan alai Betirako ez daten bora nahikoa eta nahiz galdituko ezerre ingabe Zendu beti egon direnak zure ondoan Bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen Betirako ez daten bora nahikoa eta nahiz galdituko ezerre ingabe Zendu beti egon direnak zure ondoan Zikitan hola geundeneku nosoa jolazten Eskuak zikin bainara sobarik Iuntzea elzen zen arte Azkenekunean dena ikasten Tzuletak polzikoan tola esten Denengo zikarroa erretzen Denengo musua ematen tik Baionako jokeler hiletxean eta inaki astoi zuzendariarekin solasean, ejan behar da hemen doluaren etxe hau et dela, ondoan baduzu pisi asaltzaile bat, Gibelean badira kirola egiten dutenak e jaitenna aldean naturalki baii onartua dela iletxe batora denen artean izaitea. Bai bai bai, horitu sartu da, da giizaten, biska eta Egan behar da ere, badera, nahiko konkurentzia gure, gure lan egin. Beraz, ikusia izan behar da ere, ezin da zer nahi egin, ezin bateko egiten gira. Beraz, ezin dugu komunikatu, egirileko, e, xaltzaile bat bezala edo... Aleri, ikusia izan behar da, gero ez dut uste guai e, jendea... E, ez da, ez da beldur, fe beldurtzen e, itzazkarra da, bai, kasik normalatxe maten du, jendeak e, ikustea badera e, hiletxe bat. E, hiletxe bat ean, oh, adibidez, zuek, e, zun bat langilez izte hemen, eta zer egituen, zue, bako txak? E, gu hemen laugira, badut, langide bat e, familien egizebitzen, e, beste bat erdi familien egizebitzen erdi Uh, Ehozketen egiten eta joa egiten gozputzen bila. Beste bat, Ehozketen egiten eta joa egiten egikoetxetarat paperen uh, seka eta ulakoak. Eta, eta ni. Eta joak zen ituziek, kanpotik hilkarriatzeko uh, eta egun hortan bereko jendeak? Bai, hilketariak, uh, egin duzun bezan egurtzion, uh, ez dira gero, hau egiten uh, kutsaera maile, beraz uh, Baitugu bai, lauzpabost uh, erretretatu jiten direnak ehozketa egune, e, egunerako, ez da gu ezkira, ezkira aski eta denbora hartzen du, beraz uh, baitugu, um, jiten direnak justu kutsaeramaila eh, ehozketa egunean. Eta jo zoek uh, hemen gorputzak eta prestatzea intuzioi, hemen baduzue toki bat, baduzue jendea uh, horretan bere zituare. Beraz, uh, bai, uh, gorputzak hemen berean prestatzen dira, badugu uh, toki bat giberean, eta baina gorputza prestatzeko kanpoko enpresa bat deitzen dugun, zenta hori zinez uh, ofizio berezia da, eta bat dira enpresak nun, uh, enpresak hori baizik ez, egiten ez dutenak. Dago. Bai, beraz, deitzen dugu, bat dugu larik... Uh, Ilbada itzenuguko gorpuzaintza prestatzeko eta ditena kampoko norbait ah, ja. gorpuzaintza prestatzia bai uh -huh. eta gero zure gaituzu saloinak hemen jendea herezbitzeko beraz familia heldu daunat bai bai bai bai ituko uh, bulego uh, ONDOAN, uh, non presentatzen dugun uh, gorpuzak eta jendea ditena hor uh, BISITEN uh, itiat uh -huh. Gauzak aldatu dira, hor saloinetan, uh, eta batuzan ikusten dira pantail batzu, ikusten dira irudiak eta pentsu dutolako gauzak sortu ba, direla, hor gauko egunarekin aldaketak se, badira? Bai, uh, guai, uh, untsa da izaitia, ukaitea uh, argazkien pasteko uh, tresna bat, musikaren pasteko uh, bai. uh, tresna bat, hori, uh, uh, familiak maiz... Uh, dute bai pasatzea familiaren argazkiak edo pantailetan, musika bisita denborana, hori ere aldatu da bai. Ez da gorde behar komertio bat dela, beraz saltzen dituzzue kuadroak eh, hori gutxitan bezala, loreak eta beste. Zer da gutxi gora bera, eh, augeikodu bat ehozketa batean. Ze gastatzen du familia batek. Pentsu dut batetik bestera taldatzen dela Bai, bai, bai, bai, uh, bai, frango aldatzen alda, dependitzen du uh, bisitak egiten lirien ala ez, ez da bisitak ez dira ez dira bai itespadakoak, jende batzuk ez dute baten nahi beraz, uh, bisitak balimadira, gorputza prestatzen balimada ala ez uh, kutsa, kutsaren prizioak ere aurrekondua uh, aldatuko du, beraz uh, Gaur egun, uh, kondatu behar da bi uh, mila eta uh, bi mila bosteun netiko eh? um, Bai, eta joiten alda, uh, 6.000 mila arte edo, segi mila, zazpi Sumekiago egiten alda, no, bakotxak badu bere egiteko manera ere hor. Bai, bakotxak badu bere egiteko manera, uh, bakotxak badaki ere. Zon bat diru emaiten alduen, ez da ipatu behar da, hori ere, gaur e, jende guziek ez dute boz e, mila euroa teratzen ahal, hula e, kolpez gainera batzutan zuten esteraik prestatua eta kolpez e, gertatzen badari hotza, e, dirua e, ukan behar da. Justuki erreteno zularik prestatu behar dela, ere, kasik aholkatzen ahal da, aholkatu behar li taike e, bakotxari hain zin egitea desmartza horiak? Uh, bai, zenta bi gauza badira, da uh, ehozketak aintzinetik behatzea, beraz, familiak ez du behatzerik. Eta, e, inportanta dena ere, uh, aintzinetik antolatzea ehozketak erraitea, nik enehozketak nahi ditut ola, ola, ola izaita. Ez dakit, nirek uh, meza uh, erri horretako helizan, gero uh, erretegira joaitea eta ene hautsak... Uh, Itxasuan uh, bajeatzea. Hori, hori dena haintzinetik prestatzen alda. Eta hori ah. egiten delaik, momentu egiten denan Denak prestatuak dira eta denak pagatuak. Eta hori, uh, pagatzea haintzinetik familientzat segura untxadela. Me pre prestatza ere untxadaz. Eta familiak ez du, uh, ez du uh, galde giterik uh, zehu... Ze, nahi gozien uh, erretegia, hilubia mm. denak, denak aintzinetik prez dira bai. Hori proposatzen alda ere, hori hile hori egiten duzu, ere proposamen hori egiten duzu aintzinetik egiten uh, alda, fontxean bat norbait ondoan, aizena hori guzia ipatzen. Bai, bai, hori bai. la, hori da egiten mm. alda aintzinetik eta mm. bere kutsa hori tatzen eta denak. Super! <laughs> <laughs> ba, Ehozketako girua... Uh... Batzuk haipatzen, hau ah, tatzen ere aps beste batzuk hau tatzen nute bestan da, ah, ESGIT-a edizan, hori prestatzen da hordean? Bai, bai, hori guztiak prestatzen da, eta zenduko e, denaren zatere beden be badaki... E, Uh, anti-balimada biskat badaki ez dira elizatik pastuko. Eztapamiliak ez balimada ez prestatzen eta familiak hartzen um, balimadu erabakia elizatik pastea, behar gu, gu elizarro joa iten gira, guk ez dakik gu uh, zendu denak zuela bat emaite eliza edo, edo beste, fe. Hala, no? bo, ursiot itzuria egindu gura, banuan azken galdera bat alaike, eh, mentoz persoenala izaiten aldena, baina hemen lan egiten duzu denak Artzen duzi, gibilapen pixka bat, helzen ziste... Uh, ...moztea pixka bat zure lanetik etxeatxartuta? Bai, bai, bai, ba, denborarekin uh, erreso da. Ba, ez da gero horberdin uh, da, dependitzendu... Uh, uh, ...ze eriotzu dugun... Uh, ba, um, ...ziura aurk bat edo gazte bat edo iztkipuz edo balima da... ...piskat bortitza goda, guretzat ere... ...baina hori korrean etxeatxartzean... Uh, ...mozten alda behi. Mm -hmm. Lan bat da, usai abaduzuzuma bai, demora, ari zile lan honetan? Hoguei uh, bat orte. Baila, mm -hmm. berdin, uh, zeidean da sekatzen duzue, ortan lan egiteko, ere? Uh, sekatzen da, orguk, momentuan, ez dugu sekatzen, beti sekatzen da, eta nik uh, dolu du dana da, ez dela bate Euskaldun uh, gazterik uh, orbitzen ortat. Beraz, bon, hemen, Baionan honan gutio erabiltzen dut e, Euskaraz, egok da. Baina, bahne kaldean, e, izanik lanean e, egia da... E, batzutan famiek maite dutera Euskaraz antolatzea dena. E, zenta, bon, sahak batzua isego dira Euskaraz. Piskat hitzak e, ez dirain, ez dakit dola ganein, teknikoak hain... E, piskat ximpleo agertzen da, beraz... E, Hora, uh, eh, ez da euskaldun gazterik urbiltzen uh, sobera, mm hola -hmm. da. Bon, inaki aztoi mile esker eh, rezebitudik hemen. Eta bai, mile esker zuri ere eta segi. Pirinio Atlantikoetako departamenduak laguntzen duen espaldiko gazteak saioa entzonduzue. Gurekin ginuela Amaia Bideart Medikoa eta Ibai Berexemea, lehen irrat saioa eginduena. Eta bigeren parte batean, Inaki Astoi, Bayonako, Jokegler, Hidetseko, Zuzendariak, uh, Zumeitxe, eta Zun, Emanda Uzkigula. Entzonditu musikak uh, John Maia eta Olaia Entziartek uh, kantaturik ta orain, Eri begiak Imanol eta Pako Ibanez Ekemanik, eta isa sakara musikariaren ez gara betirako dako. guren zuten gure egon zisteneri eta ondoko aldean, lehuniak ergarai eta inesadok ekin behiz siberko hotzako lankidekin duzu eitzordua, denore untan berean, eskuali ratietan!